Pista 7 Era abia ora 5 și soarele ardea. În mijlocul străzii aș fi dorit să stau de vorbă cu ceilalți. Eram pierdut în mijlocul unei mulțimi oarbe. Mă simțeam la fel de stupid, de neputincios ca un copil mic. M-am întors la hotel, tot nu primisem vreun răspuns la telegramele mele. Bineînțeles că aș fi pus să mă amestec printre trecători și să vorbesc cu ei, dar în ajunul insurecției era imposibil. Aș fi vrut să știu dacă agitația a cuprins cartierele muncitorești. Înfățișarea orașului nu era normală, dar nu reușeam să iau lucrurile în serios. Nu știam ce să fac și m-am răzgândită de două sau de trei ori. Am decis în cele din urmă să mă întorc la hotel și să mă întind în pat. Exista ceva prea încordat, prea agitat și totuși deprimant în tot orașul. Am trecut prin piața Catalonii. Mergeam prea repede. Un om beat, probabil, se postă brusc în fața mașinii mele. Am apăsat violent pe frână și l-am evitat, dar m-au lăsat nervii. Transpiram din abundență. Ceva mai departe, pe Rambla, mi s-a părut că o văd pe Lazar, însoțită de domnul Melu, îmbrăcat cu o jachetă gri și cu o canotieră pe cap. Teama mă îmbolnăvea. Am aflat mai târziu cu certitudine că domnul Melu nu venise la Barcelona. La hotel, refuzând ascensorul, am urcat pe jos scările. M-am aruncat pe pat. Îmi auzeam bătăile, inimii sub coaste. Am simțit cum împulsează venele, dureros la fiecare tâmplă. Mult timp pierdut am tremurat în așteptare. Mi-am dat cu apă pe față. Mi-era foarte sete. Am telefonat la hotelul unde trăsese Michel. Nu era acolo. Am cerut atunci legătura cu Parisul. Nu era nimeni în apartamentul xenit. Am consultat un mers al trenurilor și am calculat că ar putea să fie deja la gară. Am încercat să sun la mine, unde soacră mea continua să locuiască temporar în absența soției mele. Credeam că poate să a soția mea. Soacră mea mi-a răspuns că Edith rămăsese în Anglia cu cei doi copii. Mă întrebă dacă primisem o scrisoare pneumatică pe care o băgase într-un plic cu câteva zile înainte. O trimisese prin avion. Mi-am amintit că am uitat în buzunar o scrisoare de la ea, pe care nu o deschisesem, recunoscându-i scrisul. Am spus că da și am închis telefonul, penervat de faptul că am auzit o voce dușmănoasă. Plicul mototolit în buzunarul meu venise de mai multe zile. După ce l-am deschis, am recunoscut scrisul de Dirti pe scrisoarea pneumatică. Mă mai îndoiam încă și am lupt febril banda exterioară. Era îngrozitor de cald în cameră. Mi se părea că n-am să izbutesc niciodată să desfac scrisoarea și simțeam cum încurge transpirația pe obraz. Am văzut următoarea frază care m-a îngrozit, mă la picioarele tale. În mod foarte ciudat, așa începea scrisoarea. Faptul pentru care îmi cerea iertare era că nu avusese curajul să se omoare. Venise la Paris ca să mă reîntâlnească. Aștepta să o sun la hotel. M-am simțit foarte ticălos. M-am întrebat o clipă, ridicând din nou receptorul, dacă îmi voi găsi cuvintele. Am reușit să cer numărul hotelului de la Paris. Așteptarea mă ucidea. M-am uitat la scrisoare. Era datată din 30 septembrie și eram în 4 octombrie. Disperat am început să plâng. După un sfert de oră la hotel, mi se răspunse că domnișoara Dorotea S. ieșise. Dirty nu era decât diminutivul, provocator, de la Dorotea. Am dat relațiile necesare. Mă va putea suna îndată ce se va întoarce. Am închis aparatul. Era mai multă decât putea îndura capul meu. Aveam obsesia vidului. Era ora 9. În principiu, Xenis se afla în trenul de Barcelona și se apropia cu iuțeală de mine. Îmi închipuia am în viteza trenului strălucintă de lumini în noapte, apropiindu-se de mine cu un zgomot înfricoșător. Mi se păru că văd trecând un șoricel, poate un gândac, ceva negru, pe podea, printre picioarele mele. Era fără îndoială o iluzie pricinuită de oboseală. Aveam un fel de amețeală. Eram paralizat, neputând să plec de la hotel în așteptarea telefonului. Nu puteam să evit nimic. Îmi fusese retrasă cea mai mică invitație. Am coborât să iau masa la restaurantul hotelului. Mă ridicam ori de câte ori și auzeam telefonul. Mă temeam ca din greșeală telefonista să nu sune în camera mea. Am cerut mersul trenurilor și am trimis să mi se aducă ziarele. Voiam să cunosc orele de plecare ale trenurilor care merg de la Barcelona la Paris. Mi era frică să nu fiu împiedicat să plec la Paris de o grebă generală. Voiam să citesc azierele din Barcelona și citeam fără să înțeleg ce citesc. m am gândit că la nevoie aș putea merge cu mașina până la frontieră. Am fost chemat la sfârșitul cinei, eram calm, dar presupun că dacă s-ar fi tras un foc de revolver lângă mine, abia de laș fi auzit. Era Michel, îmi cerea să vin să-l întâlnesc. I-am spus că deocamdată nu puteam pentru că așteptam un telefon, dar că dacă nici el nu putea trece pe la mine la hotel, ne vom întâlni în cursul nopții. Michel îmi dă două adresa unde se găsea. Voia neapărat să mă vadă. Vorbea ca unul care primise sarcina să dea niște ordine și care tremură la gândul că va uita ceva. Închise telefonul. Am lăsat o bagnotă telefonistei și m-am întors în cameră unde m-am întins pe pat. Era o căldură insuportabilă în camera asta. Am înghițit un pahar de apă de la chiuvetă. Apa era căluie. Mi-am scos vestonul și cămașa. Mi-am văzut pieptul gol în oglindă. M-am întins din nou pe pat. Cineva bătut la ușă ca să-mi aducă o telegramă de la Xenic. Așa cum îmi închipuise, sosea a doua zi cu rapidul de 12. M-am spălat pe dinți. Mi-am frecat corpul cu un pud. Nu îndrăzneam să mă duc la toaletă de frică să nu scap soneria telefonului. Am vrut să mă mor timpul numărând până la 500. Ne am ajuns la capăt. Mi-am zis că nu merită să ajung într-un așa hal de neliniște pentru nimic. Nu era un nonsense strigător la cer. De la așteptarea aceea la Viena, nu cunoscusem ceva mai crunt. La ora 10 și jumătate sună telefonul. Mi se dădea legătura cu hotelul unde trăsese de ti. Am cerut să-i vorbesc personal. Nu puteam înțelege de ce îmi vorbea prin altcineva. Legătura era proastă, dar am reușit să rămân calm și să vorbesc limpede. Ca și cum aș fi fost singura ființă calmă în acest coșmar. Ea nu putuse să telefoneze singură pentru că, din clipa când se întorsese la hotel, se hotărâse pe loc să plece. Abia avusese timp să de ultimul tren de Marsilia. De la Marsilia va lua avionul până la Barcelona, unde va sosi la orele două după amiază. N-a pusese timpul material, nu putuse să mă înștiințeze chiar ea. Nici o singură clipă nu mă gândisem să o revăd pe Dirti a doua zi, nu mă gândisem că putea lua avionul de la Marsilia. Nu eram fericit, și aproape năucit, așezat pe pat. Am dorit să-mi amintesc chipul lui Dirti, expresia ei tulbure. Amintirea feței sale îmi stăpa. M-am gândit că seamănă cu lotele dar la rândul său îmi scăpa și chipul acesteia. Mi-am adus aminte numai de Lote lenia în mahagoni. Purta un taior negru de cloială bărbătească, o fustă foarte scurtă, o canotieră cu boruri mari și ciorat răsuciți deasupra genunchilor, era înaltă și subțire, mi se părea că era roșcată. În orice caz era fascinantă, dar expresia chipului să îmi scăpa. Eram așezat pe pat, îmbrăcat cu un pantalon alb, cu picioarele și pieptul gol. Am încercat să-mi amintesc cântecul de bordel din opera de trei parale. N-am putut găsi cuvintele nențești, ci numai pe cele francezești. Aveam amintirea greșită a lui Lotte Lenia cântându-l. Această amintire, vagă mă spășia. M-am ridicat în picioarele goale și am cântat foarte încet, dar spâșietor, basul cu înalte borduri, cu o la Babort, va bombardea un pot. Mi-am zis mâine va fi revoluție la Barcelona. Degeaba mi-era prea cald. Mă lua cu fiori. M-am dus spre fereastra deschisă. Era lumea pe stradă. Se simțea că ziua fusese arșiță. Era mai răcoare afară decât în cameră. Trebuia să ies. Mi-am tras o cămașă și un veston pe mine. M-am încălțat cât mai repede și am coborât în stradă. 2 am intrat într-un bar foarte luminat, unde am băut la repezeală o cafea. Era prea fierbinte, mi-a ars gura. Evident, nu făceam bine să beau cafea. Trebuia să-mi iau mașina ca să ajung acolo unde mă chemase Michel să ne întâlnim. Am claxonat. Michel trebuia să vină el însuși să-mi deschidă ușa imobilului. Michel m-a făcut să aștept. Am așteptat la nesfârșit. Speram în cele din urmă că nu va mai veni. Din clipa în care mașina mea se oprise în fața clădirii indicate, am fost sigur că mă aflu în fața lui Lazar. M-am gândit în sinea mea. Degeaba mă urăște Michel, știe că voi face ca el, că voi uita de sentimentele pe care mi le inspiră Lazar, dacă împrejurările o vor cere cât de cât. Avea dreptate să o creadă, având în vedere că, în fond, eram obsedată de Lazar. În stupiditatea mea aveam chef să o revăd. Încercam atunci o nevoie de năstăpânit să cuprind întreaga mea viață în același Timp, toată excentricitatea vieții mele. Dar lucrurile nu se prezentau bine. Voi fi obligat să mă așez într-un colț fără să scot o vorbă, fără îndoială într-o cameră plină de lume în situația unui acuzat, care trebuie să se înfățișeze, dar care este uitat din milă. Cu siguranță nu voi avea ocazia să exprim lui Lazar sentimentele mele. Deci va crede că regretam cele întâmplate, că insultele mele puteau fi puse pe seama bolii. Mi-a mai trecut prin gând deodată. Pentru Lazar Lumea va fi mai ușor de îndurată Dacă mi se întâmplă vreo nenorocire Ea trebuie să simtă în mine clima care cere o satisfacție Va înclina să mă implice într-o poveste urâtă Chiar cu bună știință va putea să-și spună Că e mai bine să expui o viață care te dezamăgește ca a mea Decât cea a unui muncitor Mă și vedeam muncis și pe drept ea hotel de moartea mea Eram așezat la volanul mașinii și am pus piciorul pe accelerator Dar n-am îndrăznit să-l apăs din potrivă, am claxonat de câteva ori, mulțumindu-mă să nădăjduiesc că Michel nu va mai veni. În punctul în care mă aflam, trebuia să merg până la capătul oricărei situații oferite de soartă. Îmi imagina, fără voie, cu un fel de admirație, calmul și îndrăzneala de necontestat ale lui Lazar. Nu mai luam în serios toată această treabă. Nu mai avea sens în ochii mei. Lazar se înconjura de oameni ca Michel, incapabil să o ochească, trăgând ca și cum ar căsca. Și totuși ea avea spiritul de decizie și siguranța unui bărbat aflat în fruntea unei mișcări. Râdeam gândindu-mă. Eu, din potrivă, n-am știută decât să pierd capul. Îmi aminteam ce citisem despre teroriști. De câteva săptămâni, viața mă îndepărtase de preocupări similare cu ale teroriștilor. De bună seamă. Cel mai rău ar fi să ajung la momentul când nu voi mai acționa conform pasiunilor mele, ci conform celor ale lui Lazar. În mașina, așteptându-l pe Michel, mă lipeam de volan, ca un animal prins în capcană. Gândul că ea aparțineam lui Lazar, că mă poseda, mă uimea. Mi-am adus aminte copil fiind era murdar ca Lazar. Era o amintire neplăcută. Îmi am mai ales următorul fapt întristător. Era minte la liceu. Îmi petreceam orele de studiu plictisindu-mă, ședeam acolo, aproape nemișcat, adese cu gura deschisă. Într-o seară, la lumina lămpii de gaz, îmi ridicase împupitul în față. Nu putea să mă vadă nimeni. Am apucat tocul, ținându-l ca pe un cuțit, în pumnul drept strâns și mi-am tras cu cuternice cu penița de oțel, pe dosul mâinii stângi și pe antebrați. Ca să văd, ca să văd și mai mult decât atât, voiam să mă călesc împotriva durerii. Mi-am făcut mai multe răni, murdare, mai puțin roșii decât negre, din cauza cernelit. Aceste mici, aveau o formă de semilună, după forma peniței. M-am dat jos din mașină și astfel am zărit cerul înstelat deasupra capului meu. După 20 de ani, copilul care își dădea lovituri de peniță, aștepta în picioare, sub bolta cerului, pe o stradă străină, unde nu călcase niciodată, ceva imposibil, fără să știe nici el ce. Celul era plin de stele, opus puzderie de stele. Era absurd, strigător de absurd, dar de o absurditate dușmănoasă. Eram nerădător să se ivească lumina zilei, să se ridice soarele. Mă gândeam că în clipa în care stelele vor dispărea, mă voi afla cu siguranță pe stradă. În principiu mi-era mai puțin frică de celul înstelat decât de zorile zilei. Trebuia să aștept, să aștept două ore. Mi-am amintit că se odată, pe la orele două după amiază, la Paris, sub razele unui soare luminos, mă aflam pe podul de la carusel, o camionetă de măcelărie. Găturile fără cap, ale oilor jupuite, ieșeau din pânzele în care erau înfășurate și bluzele în dungi albaste și albe ale măcelarilor străluceau de curățenie. Camioneta înainta încet, în plin soare. Când eram copil, îmi plăcea soarele. Închideam ochii și, prin ploape, îmi apărea roșu. Soarele era tot te ducea cu gândul la o explozie. Există ceva mai solar ca sângele roșu curgând pe caldarâm ca și cum lumina ar exploda și ar ucide? În această noapte opacă mă băta sem de lumină. Astfel, din nou, Lazar nu era în fața mea decât o piazărea, o pasăre murdară și nedemnă de luat în seamă. Ochii nu mi se mai pierdeau printre stelele care străluceau în realitate deasupra mea, ci în albastrul cerului de amiază. Îl închideam ca să mă pierd în acest albastru sclipitor. Insecte mari, negre, se iveau bâzind în trombă. La fel cum va apărea mâine, la ceasul strălucitor al zilei, la început ca un punct nedeslușit, avionul care o va aduce pe Dorotea. Am deschis acești ochi, am revăzut stelele deasupra capului, dar eram nebun de soare și îmi venea să râd. A doua zi, avionul, atât de mic și de depărtat, încât nu va putea reduce cu nimic strălucirea cerului, îmi va apărea asemenea unei insecte zgomotoase și cum va fi încărcat în cușca sa de sticlă cu visele nemăsurate ale lui deti, va însemna în înalturi, pentru capul meu de om minuscul, stând în picioare pe pământ, în clipa când în el durerea va fi mai spâșietoare, mai adâncă decât obișnuința, o imposibilă, o adorabilă muscă de toaletă. Am râs și nu mai eram numai copilul trist, dându-și lovituri cu tocul care mergea în noaptea asta de-a lungul zidurilor. Râdeam în același fel când eram mic și eram sigur că, într-o zi, eu va trebui să răstorn totul, neapărat totul, pentru că mă înaripa o impertinență fericită. 3. Nu mai înțelegeam cum de a putut să-mi fie frică de Lazar. Dacă la capătul câtorva minute de așteptare Michel nu va veni, am să plec. Eram sigur că nu o să vină. Așteptam din exces de bunăvoință. Eram pe punctul să plec când ușa imobilului se deschise. Michel se apropie de mine. La vorbind, avea înfățișarea unui om care vine de pe cealaltă lume. Avea aerul ca răgușii strigând. I-am spus că tocmai mă pregăteam să plec. Îmi răspunse ca acolo sus, discuțiile sunt atât de dezordonate, dezgomotoase, că nimeni nu se mai înțelege. L-am întrebat. Lazaria acolo? Firește, ea e cauza a tot ce se întâmplă. E inutil să urci. Nu mai pot suporta. Merg cu tine să bem ceva. Să vorbim despre altceva? Nu, cred că n-aș putea. Am să-ți spun. Asta e. Explică-te. N-aveam decât o vagă dorință să știu. În acest moment îl găseam ridicol pe Michel și cu atât mai mult ceea ce agita spiritele acolo sus. Este vorba de o lovitură cu vreo de indivizi, adevărat spistoleros, știi? E o treabă serioasă. Lazar vrea să atace închisoarea. Când asta? Dacă nu e mâine, vin și eu. Am să aduc arme. Aduc patru oameni în mașină. Michel strigă. E caragios. Aha! Am izbucnit în râs. Nu trebuie atacată închisoarea. E absurd. Michel o spusese strigând cu voce tare. Ajunsesem pe o stradă unde trecea multă lume. Nu m-am putut opri să-i spun. Nu striga așa tare. L-am cam descumpănit. Se opri privind în jurul lui. A avut o expresie de teamă. Michel nu era decât un copil înzăpăcit. i a spus râzând, n-are importanță. Vorbei franzuzește. Liniștindu-se la fel de repede cum se speria, a început să râdă și el. Dar nu mai vorbi tare. Își pierdut până și tonul disprețuitor pe care l-avea când mi se adresa. Eram în fața unei cafenele, așezați la o masă mai retrasă. Începu să mă lămurească. Ai să înțelegi de ce nu trebuie să atacăm închisoarea. Nu prezinte interes. Lazar vrea o acțiune la închisoare nu pentru că ar fi util, ci pentru ideile ei. Lazar se arată dezgustată pentru tot ce seamănă cu războiul, dar cum e nebună, susține totuși acțiunea directă și vrea să încerce o lovitură. Eu am propus să atacăm un depozit de arme și ea nici nu vrea să audă, pentru că, după părerea ei, am recădea în vechea confuzie dintre revoluție și război. Tu nu cunoști oamenii de aici. Oamenii de aici sunt minunați, dar cam țigniți. O ascultă. Nu mi-ai spus de ce nu trebuie atacată închisoara. În fond, mă fascina ideea unei închisoare atacate, și eram de acord cu faptul că muncitorii o ascultă pe lazar. Dintr-o dată, scârba pe care mi-o inspira Lazar Pierise. Îmi ziceam, este macabră, dar e singura înțeleasă. Muncitorii spanioli înțeleg și ei revoluția. Michel continua să mă explice, vorbind pentru el singur. Este limpede. Închisoarea nu servește la nimic. Ceea ce trebuie mai întâi este să găsim arme. Muncitorii trebuie înarmați. Dacă mișcarea separatistă nu pune arme în mâna muncitorilor, ce sens mai are? Dovada conducătorii catalanezi sunt gata să rateze lovitura, pentru că tremură la gândul să pună arme în mâna muncitorilor. E limpede. Trebuie atacat mai întâi un depozit de arme. Îmi alt gând, că o iau razna cu toții. Am început să mă gândesc chiar și la dărtii. În ce mă privește, era mort de oboseală și din nou neliniștit. L-am întrebat pe Michel în mod vag, dar care depozit de arme? A părut că nu mă aude. Am insistat. În această privință nu știa nimic, era o problemă destul de încurcată, iar el nu era de prin partea locului. Lazar este mai pregătită? Da, are un plan al închisorii. Vrei să vorbim despre altceva? Michel îmi spuse că trebuie să mă părăsească destul de repede. A rămase o clipă liniștit, fără să scoată o vorbă. Apoi reluă. Cred că lucrurile se vor termina prost. Greva generală este prevăzută pentru mâine dimineață, dar fiecare va merge de capul său și toată lumea va fi lichidată de gărzile civile. Voi ajunge să cred că Lazar are dreptate. Cum adică? Da, muncitorii nu se vor uni niciodată și vor fi înfrânți. Lovitura de la închisoare e imposibilă? Ce știu eu, nu sunt militar. Era plictisit. Era ora două dimineața. I-am propus lui Michel o întâlnire într-un bar de pe Lambla. Va veni când lucrurile se vor mai limpezi și îmi spuse că va fi acolo pe la cinci. Am fost gata să-i spun că n-avea dreptate să se împotrivească planului cu închisoarea, dar eram sătul de toată povestea asta. L-am însoțit pe Michel până la ușa lângă care îl așteptasem și unde lăsase mașina. Nu mai aveam ce să ne spunem. Eram mulțumit că cel puțin nu o întâlnisem pe Lazar. 4. Am plecat îndată până la Rambla, am lăsat mașina, am intrat în cartierul chinezesc. Nu eram în căutare de fete, dar cartierul chinezesc era singurul mod de a-mi petrece noaptea, timp de vreo trei ore. La ora asta îi puteam asculta pe andaluzi cântând cântăreții de Cante Rondo. Cuvântul spaniol corect, Cante Hondo. Eram scos din sărite, exasperat și exasperarea lui Canterondo era singurul lucru care se putea potrivi cu febra mea. Am intrat într-un cabaret mizerabil. În clipa aceea, o femeie aproape diformă, o blondă cu față de buldog, se expunea pe o estradă mică. Era aproape goală, o batistă colorată legată peste mijloc, nu-i ascundea sexul foarte negru. Cânta și dansa din buric. Abia mă așezasem când o altă fată, la fel de urâtă, veni la masa mea. Am fost nevoit să beau un pahar cu ea. Era multă lume, aproape aceeași asistență ca la Criolia, dar de calitate mai proastă. M-am prefăcut a nu ști să vorbesc spaniola. O singură fată era frumoasă și tânără. M-a privit. Curiozitatea ei semăna cu o pasiune neașteptată. Era înconjurată de monștri cu capete și piepturi și de matrană în șaluri sninoase. Un băiat, aproape un copil, îmbrăcat în maiou, de marinar, cu părul încrețit și obrajii fardați, se apropie de fata care mă privea. Avea un aspect sălbatic, făcu un gest obscen, izbucni în râs, apoi se duse să se așeze mai departe. O femeie încovoiată de spate, foarte bătrână, cu o basmață rănească pe cap, intră cu un coș în mână. Un cântăreț veni pe stradă împreună cu un gitarist. După câteva măsuri cântate la gitară, a început să cânte în modul cel mai potolit. În acest moment mi-ar fi fost frică să cânte ca ceilalți, sfârșindu-mi sufletul cu strigătele lui. Sala era mare. Într-unul din capete mai multe fete așezate în șir așteptau clienții ca să danseze. Aveau să danseze cu clienții de îndată ce tururile de cântece se vor termina. Fetele erau aproape tinere, dar urâte îmbrăcate cu rochii sărăcăcioase slabe, prost hrănite. Unele dormitau, altele zâmbeau ca niște proaste, altele se avântau brusc pe stradă cu un tropăit grăbit de tocuri. Lansau atunci câte un oleie fără ecou. Una dintre ele, îmbrăcată într-o roche de pânză de un albastru deschis, destul de trecută, avea o față slabă și palidă sub o coamă de păr galben. Era limpede că mai avea de trăit câteva luni. Simțeam nevoia să nu mă mai ocup de mine, cel puțin pentru moment. Aveam nevoie să mă ocup de alții și să fiu sigur că fiecare era în viață sub propriul său craniu. Am rămas fără să vorbesc poate o oră, ca să observ pe toți semenii mei din sală. Apoi m-am dus în altă locală, acesta în schimb foarte animat. Un muncitor foarte tânăr în salopetă se îmbârtea cu o fată în roche de seară. Rochia de seară lăsa să se vadă bretelele murdare ale cămășii, dar fata era atrăgătoare. Mai dansau și alte perechi. Hotărâi iute să plec. N-aș mai fi putut suporta vreo stare oarecare de excitare. M-am întors pe Rambla, am cumpărat reviste ilustrate și țigări. Era abia ora a patru. Așezat pe terasa unei cafenele, întorceam paginile revistelor fără să văd nimic. Mă să nu mă gândesc la nimic, nu izbuteam. O pulbere golită de sens se ridica în mine. Aș fi dorit să mă amintesc de ceea ce era Dirty în realitate. Nu-mi revenea vag în memorie decât ceva imposibil, dezgustător și mai ales străin. O clipă după aceea îmi închipuia în copilărește că voi merge cu ea să mâncăm la un restaurant din port. Vom mânca tot felul de bucate picante care îmi plăceau, apoi ne vom duce la hotel. Ea va dormi, iar eu voi sta lângă pat. Eram atât de obosit, încât îmi ziceam că am să dorm și eu lângă ea, într-un fotoliu sau chiar întins pe pat, ca ea. Odată sosit aici, vom cădea de somn și unul și celălalt. Va fi cu siguranță un somn greu. Mai era și greva generală, o cameră mare luminată cu ajutorul unei lumânări și nimic de făcut, străzi pustii, încă erări. Nu mai era mult până să vină Michel și trebuia să scap de el cât mai repede. Aș fi vrut să nu mai aud vorbindu-se de nimic. Nu era somn, lucrurile cele mai urgente, ce mi se puteau spune atunci, ar fi trecut pe lângă urechile mele. Trebuia să adorm îmbrăcat cum eram, indiferent unde... Am ațipită de câteva ori pe scaunul meu. Ce aveam să fac când va sosi Xeni? Puțin după ora șase, Michel a apărut spunând că la zăr îl aștepta pe Rambla. Nu putea să se așeze la masă, nu ajunseseră la nicio înțelegere. Avea aerul la fel de rătăcit ca și mine. Nici el n avea chef să vorbească. Era somnoros, s-a bătut. I-am spus îndată: merg cu tine, se făcea ziua. Cerul era palid, nu mai erau stele. Oamenii veneau și plecau, Rambla avea însă ceva ireal dintr-un capăt în celălalt al platanilor răsuna un singur cânt uluitor de păsărele. Nu mai auzisem un lucru atât de neobișnuit. O Ozării pe lazar, mergând pe sub copaci. Era cu spatele spre noi. Nu vrei să-i dai bună ziua? mă întrebă Michel. În clipa aceea, ea se întoarse și veni spre noi, îmbrăcată ca de obicei în negru. M-am întrebat dacă nu era ființa cea mai umană pe care am văzut-o vreodată, dar era și un șovolan dezgustător care se apropia de mine. Nu trebuia să fug și îmi venea ușor să nu o fac. Într-adevăr, eram absent, total absent. I-am spus doar lui Michel, puteți pleca amândoi. Michel părut să nu înțeleagă. I-am strâns mâna, adăugând că știam unde locuiau și unul și celălalt. Luați-o pe a treia stradă la dreapta. Telefonează-mă mâine seară, dacă poți. Ca și cum Lazar și Michel și-ar fi pierdut orice umbră de existență în același timp. Nu mai percepeam realitatea. Lazar mă privi, era cât se poate de naturală. M-am uitat la ea și i-am făcut lui Michel un semn cu mâna. Plecarea amândoi. La rândul meu, m-am îndreptat spre hotel. Era aproape șase și jumătate. N-am închis obloanele. Am adormit îndată căzând într-un somn greu. Aveam impresia că era ziua. Am visat că sunt în Rusia. Vizitam ca turist una sau cealaltă dintre capitale, mai curând Leningradul. Mă plimbam în interiorul unei construcții uriașe din fier și sticlă, care semăna cu vechea galerie a mașinilor. Abia se făcuse ziua și geamurile prăfuite lăsau să se strecoare o lumină murdară. Spațiul gol era mai vast și mai solemn decât cel al unei catedrale. Pe jos era pământ bătătorit. Eram abătut, absolut singur. Am pătruns printr-o trecere laterală într-o serie de săli mici, unde erau păstrate amintiri legate de Revoluție. Aceste sălhi nu alcătuiau un adevărat muzeu, dar episoadele hotărătoare ale Revoluției aici se petrecuseră. Fuseseră dedicate la origine vieții nobile și pătrunse de solemnitate a curții țarului. În timpul războiului, membrii familii imperiale, încredința sără în unui pictor francez, sarcina de a reproduce pe pereți o biografie a Franței. Acesta epocase în stilul auster și pompos al lui Lebrun, scene istorice trăite de regele Ludovic al XIV-lea. În partea de sus a unuia din pereți se înalța o Franță în haină drapată, Purtând un candelabru mare, părea ieșită dintr-un nor sau din ruine, ea însă și aproape șterse, căci munca pictorului, vax schițată pe alocuri, fusese întreruptă de răsmeriță. Asper acești pereți semănau cu o mumie pompeană, prinsă de o proaie de cenușie în plină viață, dar mai moartă decât oricare alta. Numai tropăitul și strigătele răzbrătiților rămăseseră atârnate în această sală, unde respirai greu, aproape ca într-un spasm sau un sughiț, atât de puternic se făcea simțită izbucnirea neașteptată și înfricoșătoare a Revoluției. Sala vecină era mai apăsătoare, pe pereții ei nu mai era nicio urmă din vechiul regim. Podeaua era mubdară, tencuia la goală, dar trecerea Revoluției era marcată prin numeroase inscripții în cărbune, făcute de marinarii sau muncitori care, mâncând și dormind în această sală, ținuseră să raporteze în limbajul lor grosolan sau prin imagini și mai grosolane, evenimentul care răsturnase o rânduire a lumii și pe care îl urmăriseră cu ochii lor istoviți. Nu văzusem niciodată ceva mai crispant, dar nici mai omenesc. Stăteam acolo, privind la inscripțiile grosolane și stângace. M-au podidit lacrimile. Fatima revoluționară mi se urca încet la cap, ea se exprima când prin cuvântul fulgurație, când prin cuvântul teroare. Numele lui Lenin revenea adeseori în aceste inscripții negre, semănând totuși cu niște urme de sânge. Acest nume, denaturat în chip straniu, avea o formă feminină, renova. Am ieșit din sala asta mică, am intrat într-un naos mare cu geamul, știind că va sări în aer dintr-o clipă în alta. Autoritățile sovietice hotărâ să răsăl Nu puteam găsi ușa și mă temeam pentru viața mea. Eram singur. După un timp plin de neliniște, am văzut o deschizătură accesibilă, un fel de fereastră în mijlocul geamului. M-am săltat și am reușit să mă strecor afară cu multă greutate. Mă aflam în mijlocul unui priveliști triste de uzine, poduri de cale ferată și locuri ivirane. Citam explozia care va arunca dintr-o dată de la un capăt la altul uriașul edificiu deteriorat din care ieșisem. M-am îndepărtat. Mergeam în direcția unui pod. În acest moment, un polițist mă urmărea, vânând în același timp și o bandă de copii drențăroși. Se pare că polițistul era însărcinat să îndepărteze lumea de locul exploziei. Alergând, le-am strigat copiilor în ce parte trebuie să fugă. Am ajuns împreună cu ei sub un pod. În clipa aceea le-am spus copiilor în rusește, zgieți, moșno. Aici putem să rămânem. Copiii nu-mi răspundeau. Erau extrem de excitați. Priveam cu toții clădirea. Se vedea că a sărit în aer, dar n-am auzit niciun zgomot. Explozia degaja un fum întunecat, care nu se despășura în spirale, ci se ridica drept spre nori, ca un păt un sperie, fără nici cea mai mică licărire. Totul era definitiv întunecat și prăfuit. O agitație sufocantă, fără glorie, fără măreție, care se pierdea în van, la căderea unei nopți de iarnă. Această noapte nu era nici măcar geroasă sau înzăpezită. M-am trezit, eram întins pe pat, abrutizat, ca și cum acest vis m-ar fi golit. M-am uitat vag la tavan și, prin fereastră, la o bucată de cer strălucitor. Aveam simțământul că vreau să fug, ca și cum aș fi petrecut noaptea în tren, într-un compartiment aglomerat. Puțin câte puțin îmi reveniră în minte cele ce se întâmplau. Am sărit din pat, m-am îmbrăcat fără să mă spăl și am coborât în stradă. Era ora 8, ziua începea ca într-o încântare. Simțeam răcoarea dimineții în plin soare aveam un gust amar, eram sătul de toate deși nu mă sinchiseam de răspuns mă întrebam de ce acest val de soare acest val de aer și acest val de viață mă aruncase pe rambla eram străind de toate și în mod definitiv stigmatizat m-am gândit la bășicuțele de sânge care se formează când măcelarul crestează gâtul unui porc aveam o grijă imediată să înghit ceva ce ar pune capătă greții mele fizice apoi să mă barbieresc, să mă spăl, să mă pieptăn în sfârșit să cobor în stradă, să dau vin rece și să merg pe străzile însorite. Am înghițit un pahar de cafea cu lapte. N-am avut curajul să mă întorc la hotel. M-am bărbierit la un frizer. Încă o dată m-am prefăcut că nu știu spaniola. Mă exprimam prin semne. Eșind din mâinile frizerului, am prins gustă de viață. M-am întors în cameră ca să mă spăl pe dinți cât mai repede. Voiam să fac o baie la Badalona. Am luat mașina, am ajuns la Badalona spre ora 9. Plaja era pustie. M-am dezbrăcat în mașină. Și nici nu m-am întins pe nisip, am intrat în mare alergând. Am încetat să not și am stat să mă uit la cerul albastru, în direcția nord-est, în partea de unde va apărea avionul Dorotei. În picioare, apa am ajungea până la stomac. Îmi vedeam picioarele ghearbuie în apă, tălpire înfite în nisip, trupul, brațele și capul deasupra apei. Aveam curiozitate ironică să mă privesc, să văd ce era. La suprafața pământului sau a mării. acest personaj, și aproape gol, Așteptând ca peste câteva ore, avionul să răsară din adâncul cerului. Am început să not din nou. Cerul era uriaș, curat ca la prima, și aș fi vrut să râd în apă.